Hejsan, hejsan! Hej! Och välkomna tillbaka till Erik och Elias eh... podcast som vi spelar in här från eh, Snååndaget som är på snåren just nu, faktiskt 2012. Mm. Ja, och det är avsnitt två som du lyssnar på. Rimmade. Eh... Ska vi köra allting på rim idag kanske nu när du var så duktig här i början? Ja, det kanske vi ska om det nu kommer gå bra. Eller gör vi det någon annan dag. Ja, det kanske vi ska Ja, det gör jag. Eh, Ja, ett dygn har gått strax sen vi spelade in den förra podcasten Ja, hur har det dygnet varit för dig Ja, alltså man ska utgå från när det började sen, sen sist så var det att klockan var halv tre på natten Och man var ganska trött och skulle gå och hämta sin tandboste och husvagnen som vi sover i det här lägret tillsammans med Jakob Offa. Mm. Offa som vi för övrigt nämnde i förra podcasten. Ja. Har du ja. fått för sig att låsa den? Taggar det heter det nu Men vi nämnde honom till taggar honom i förra avsnittet. Okej, okay. tror jag det heter. Ja, det kan vi. ja, det kanske heter. Mm. Men i alla fall, han har väl i sömnen då gått upp och låst husvagnen. Ja. Så när jag ska in och hämta min tandborste så blir jag är jag utelåst. Ja. Det var lite dumt. Så att vi fick ju väcka upp dem där och sådär för att komma in i husvagnen. Mm. Dock upptäckte jag ju sen idag på morgonen faktiskt, det kan jag berätta för er här nu och för er kära poddlyssnare, att jag upptäckte att jag hade min bilnyckel i fickan. Och i bilnyckeln, nej, i bilen. I bilen ah. så låg ju nyckeln till husvagnen. Ah, okay. Så att det hade ju gått faktiskt att låta dem så vidare. Men nu jag, blev det inte så. Nej, det var lika bra att Ja, det tyckte vi. Mm. Mm. Sen om du bara, bara får fortsätta, då tycker jag, tycker jag. att. Jag sov väldigt gott och vaknare och då kommer ju Sillen ja. som är diskpojke på lägret kan man säga. Och allt i allo. Mm. Mycket munter och glad och trevlig kille. Mycket bra. Vi, en liten spontan applåd till Sillen. Ja, vi, kan, i, ja, vi kan kanske i redigeringen kan lägga in en sån... Annan applåd också så det låter som att vi var massa som appellerade. Vi får se klara. om det går. Ja, om ni hörde en applåd innan han gick, det, annars skete sig. Ja, ska man säga. Jo, men då kommer han med frukost på sängen. Ja, just det, det gjorde han. Det var idag, ja. Ja, mm. och det är uppskattat. Ja, det det är kan det man ju bra. verkligen få göra flera dagar spontant om det är någon annan som vill. Ja. ja. Bara kan säga. Och sen så har ju Dan rullat på efter det Det kan man verkligen säga ja, Och eh, jag tycker det har varit skitbra ja. kort och gott. Mm. Nej men verkligen det har, känts, det har känts bra Jag tycker alltid att det är segt innan ett läge startar liksom Så här man går och dräller lite Visserligen så är det ganska trevligt också och gå och drälla lite och så här men det är någon speciell känsla liksom när folk börjar komma till gården och, och det fylls upp och alla är glada och förväntansfulla att komma. Då pikar man till sig lite då. Då ja. Ja. har kapitel två i din bok. <laughs> <laughs> Precis. Nej. Det är gott. Dock är det ju faktiskt så att samma känsla infinner sig oftast typ som på söndag då när alla åker hem. Ja, då är det och, inte man är, och man är kvar lite så här sist då. För de som inte har varit det kan man ju säga att det är en. En lite tråkig känsla faktiskt när man ser att alla åker oh, och fint. nu är det ändå slut. Men nu så är det ju faktiskt så att läget har knappt börjat. Ens vi behöver definitivt inte prata mer om hur det slutar. Nej. Nej, det tycker jag inte. Mm. Vi, kan väl, nej, men vi kan väl konstatera helt enkelt att lägestarten, lägedagen här har varit väldigt fantastiskt bra. Mm, det tycker jag. Mm. Ehm, mycket folk är det ju. Det är det. Det är många som har namn som man ska försöka komma ihåg. Ja, många som man aldrig har sett i för min del. Mm, mm. Ja. Så, ja, det är ju fantastiskt roligt Så är det någon som vet nu att jag inte kan era namn Så kom jättegärna och presentera er för mig imorgon Det hade varit jätteintressant för mig att lära mig med om mm. Och med också Ja, och det är då. vi kan uppe klockan ett Och ja. lyssnade på podcasten ja. när och sig. Ja, precis Det är ju bara bra bara fördelar för min del, som man kunna säga ja. mm. En annan sak som vi skulle kunna berätta är ju att vi har ett tema på lägret Temat all in. Ja, eller allt in. Som man skulle säga i här kanske. Ja, ja. Fast... Det låter lite coolare på engelska. All in. Mm. Ja. Kommer väl, själva uttrycket skulle jag kunna gissa spontant kommer från eh, pokervärlden? Eller kortvärlden Ja, jag kan tänka mig visserligen att man sa det i England innan man började spela kort. Men visst mm. eh, själva men uttrycket själva uttryck, ja dig. Ja, ja. Nej, du kan få den. Ja. Har, ja. Du, har du sett de Youtube-klippen när det är folk som sitter med hur mycket pengar som helst och sen får de upp de här bra korten så går de All sett allt på de korten? Nej, jag brukar inte titta på dem. Det var någon som visade mig bara här den veckan. Ja. En kille som förlorade så sjukt mycket pengar. Och en annan kille som vann så sjukt mycket pengar. <laughs> ja, det brukar ju gå lite ihop ja. det där kanske. Ja, ja men det har, vi lite prat det har vi pratat om lite idag. Mm. Propositioner är viktiga, i ja. rätt ordning. Det ehm, hur du nu är. Jo, men det har vi pratat om idag. Att man ska göra he saker helhjärtade. Mm. Och hängivna. Ja, och precis. fullt så här. Typ som slatan. Tobbs typ Han måste väl ändå vara den som är mest 100% i Sverige. Kan han vara ha det? Ah, tror du verkligen det? Nej, jag vet. Inte. Han bor ju inte ens i Sverige. Nej, jag, nej. Jag såg hans hus här och någon. Ja, det har jag med sig. Mm. Du vet väl att man inte ser så mycket av hans hus för att eh, han ville ju höja staketet ja. eller vad det var, men det fick han inte för byggnadsnämnden eller för kommunen. Men eftersom han är Zlatan så... Nej, jag byggde inte upp ett taketet utan jag krävde ner marken. Han sänkte ju marken några meter istället. Nej, det visste jag faktiskt inte. Det jag däremot vet är att första gången jag var där eh, på ribban då som det heter i Malmö och eh, Solabada som man gör där. Det här, typ där han bor. Mm. Så, eller jag nu ska inte sälja det med skitsamma. Mm. Så sa min storbror att du där i Zlatans hus, kolla på taket. Bara taket där är värt mer än hela vårt hus han Och då vet jag att deras hus var inte så sådär billigt Så tänkte man, ja spännande att mm. ha ett så fint tak. Ja, men det är ju verkligen ett tecken på att slatt går går Alin. Han ska ha det finaste huset och så liksom mm. nöjar han sig inte med halmtak utan då ska han ha det finaste taket också. Okej, så det är det vi tänker att, att man ska ha det finaste av allting. Det är det som är tanken med all in temat liksom Nej. Att man ska köpa det bästa Nej, men däremot att man går helhjärtat. Om, man nu är, om det nu är att köpa det finaste man ska göra. Då ska man inte köpa det halvfinaste. Utan då ska man köpa det absolut finaste. Om det nu är det, det man ska göra. Okay. Ja, nej, det jag var sa inte att, med... att han var ett bra exempel. Jag sa nej, att han var sa. ett, ett ja, bra ja. exempel på <laughs> hur, hur man kan gå all in. Ja, ja men verkligen. Det, det är ju så. Men det jag tänker framförallt kanske då på är att man ska gå all in i sina relationer kanske. Mm. Och det tror jag är det som vi kommer trycka på väldigt mycket under det här läget. Både relationen liksom till sig själv kanske, mm. och till Gud, och till andra människor. Både vänner och sådana som är ens ovänner, eller in, ännu inte sina vänner kan man säga. Sant. Mm. Det är ju ett kristet läge, det är ju kyrkor som anordnar läget. Mm. Och vi kommer ju prata lite under veckan om Gud och så här. En del, ganska mycket kan man säga. Ja. Mm. Det är spännande det Kanske vi kan återkomma lite och prata om Gud någon gång. Ja, det skulle vi kunna göra lite kanske och, och fundera lite kring sådana saker också. Det är viktigt att fundera kring ibland. Mm. Mm. Men poker är ju också viktigt. Ja, för de som tycker att det är viktigt så är det ju viktigt att kunna gå in i ibland också. Ja. Ja. Men du Elias, idag, eller igår rättare sagt så fick du ett uppdrag. Ja. Du fick uppdraget att under regelgenomgången. Slänga in en massa utländska ord och uttryck. Ja, så var det ju. Ja, hur kändes det? Jo, alltså jag eh, kom ju på detta några, några, någon minut in i regelsnacket eh, där tror jag. Så kom jag på att just det, är uppdraget. Eh, och då så gick tåget kan man väl säga. Och jag började att köta lite där. Och eh, nej, men jag tycker ändå att jag lyckades för att säga. Ja. Eh, hur tycker du att det gick så spontant? Nej, men jag blev faktiskt lite överraskad över hur bra det gick. Det gick mm. så pass bra att jag till och med glömde att spela in, vilket jag hade tänkt att jag skulle göra. Nej, mm. eh, det gick ju väldigt bra. Du fick in många fina ord där. Helt konstiga många gånger, men folk verkar ju fatta vad du menade. Och, och de kom ändå ganska naturligt. Eller om mm. man ska säga. Eller, ja, jo, men, kanske, men. Nej, men det var ändå mm. ganska många som du fick in på ganska många hiter påspråk också i och för sig. Mm. Men nej, det var väldigt bra. Ja, nej, men tack ja, det var ju ändå gött att få, få gå all in på första utmaningen. Ja, och då är det dags för nästa utmaning. Ja, det kanske. Ska jag ta den också, tänker du? Eller? Ja, men det är väl lika bra nu ja, när det gick så bra på första det så får tänker du ta det. andra. Tänker men du, vad tror du om att göra en utmaning som både är till dig då? Delvis, men också som är upp till våra lyssnare. Ja, men det tycker jag låter som en kul i det. Så får vi se om det är någon alltså, som lyssnar på detta. Det kan ju vara intressant att veta. Ja, vi har, vi har fått lite feedback faktiskt Jaha. På, från lyssnare. Jaha. Ja. Mm, ja, lite kanske. Det har jag nog hört hört. Mm. Men, ja. men eh, låt säga så här. Att den personen som imorgon imorgon. Som, som är den första personen att krama dig. Och säga. Åh, du är lika mjuk som en Pu. Den bjuder du på en glas. Någon gång under dagen. Ja. Mm. Och det räknas inte om jag gör det, eller? Nej, det tycker jag inte, eftersom att vi sover typ och, göra. Mm. och Det brukar det... du göra i alla fall, ju. Ja, och det... ja <laughs> krama dig och säga att du är lika mycket som alldeles <laughs> ja Jo, det, det händer ju. Men det gäller ju inte om Niklas kramar dig heller, eftersom han sitter här och är publik kväll. Nej. Mm. Precis. Nej, det gör han inte. Nej. Utan den första deltagaren... Mm, så säger. Första deltagaren som... Eh, kommer fram och kramar dig och säger Åh, du är ju lika mjuk som Nallepu. Ja. Bjuder du på en tvåkule? En tvåkulesglass, det lovar jag. Ja, oh, Med topping. På det. Med, med topping. Mm. Mm. Ja. Eh, där har vi morgondagens utmaning. Ja. Klockrent. Ja, Jättebra. Vi hade ju en rätt så skön ledarpresentation idag. Den gick igenom alla ledarna. Ja, verkligen. Och eh, alltså den var inspirerad från tv-programmet Gladiatorerna. När gladiatorerna snurrar runt så här och sen får man se i procent eller vad man säger, deras styrkor och hur mycket de väger och deras ja, specialiteter. Mm. Jag tycker ju det är ganska gött med gladiatorerna. Jag, det har nog en liten smådröm faktiskt att vara med i gladiatorerna mm. någon gång så här som utmanare. Det bara är att jag är för svag. Men annars så hade du varit eh, riktigt, riktigt roligt. Jag hade faktiskt en arbetskamrat, by the way, som var med i gladiatorerna nu i i, höstas, i våras här, mm. eller vintras. Det var ändå lite, lite kul att se. Det liksom ligger också nu ut, men i alla fall. Men det var ju coolt med det här med snurra snurra och halsar och så här. Mm. Och det var lite kul att veta olika saker om olika människor. Ja, till exempel om dig yes. uh, Ja, det var inte jag som skrev dem va? Så att jag vet ju inte riktigt vad det, vad det stod, måste jag säga. Jag hann inte riktigt in. Men, nej. Uh, nej, grejen var väl att du inte var här när vi skrev lapparna. Nej, och sen vi. skrev jag en liten lapp åt dig. Och sen, sen tänkte jag att du skulle skriva din egen lapp. Och sen ja, skulle vi skratta du, ja. lite. Men eftersom inte du gjorde som du skulle skriva en lapp så blev det ju bara den lappen jag skrev. Ja. ja. Men ja, det gick ju ganska bra ändå. Ja. Det stämde nog inte så mycket antar jag då. Men det... nej. Nej. Men I alla fall. <skratt> mm. Men däremot så var det ju lite andra grejer som var. Det var ju en som var semesterfirare, 99 Är det som det var? Eh, Tres. Ja, Tres. som har varit ledig jättelänge. Och kan man, ju se lite. man kan tänka lite så här. De ledare som är riktigt, riktigt bruna de har ju haft en ganska soft sommar kan man ju tänka. Ja. Kan det inte vara så? Ja. Ja. så? Så de behöver man inte tycka så jättemycket sin om? Nej, precis. Intressant vore ju också att tänka ut vem bara så här, första dagen vem som är brunast på lägret. Där har jag ju en kandidat eh, där Olivia Jovlunde ja, från Växjö. Jag tänkte Växjö. säga det också. Hon har, säga. En, hon har nog haft en ganska, en ganska soft sommar kan man säga. Ja, ja, hon är legat på böda och steg hela sommaren. Stekt, ja. som man säger i tyska. Så hon kanske leder den just nu? Ja, skulle kunna vara så. Ja. By the way så var jag på gården för ett tag sedan. Eller nu i tisdags faktiskt, för exakt en vecka sedan. Ja. Och eh, var där med några kompisar. Och då var det en kille som jag inte kände innan som var med oss där. Mm. Som eh, var helt kritvit. Mm -hmm. typ, så han hade varit ute någonting verkar som på, på sommaren ja. och sen när vi gick från gullbarna så var han brunare än vad jag var som ändå har varit ute ganska mycket och varit ut och res lite, mm -hmm. så jag var ändå ganska brun så jag tänkte, han hade sköna pigmenten den killen, för han blev stenbrun bara på en dag ja, det är ja, kan man tänka att man lite av var sjuk på ibland ja. mm. jag har en polare som han skulle gå på skolbal när han slutade gymnasiet så ville han vara brunast av alla så dels låg han och pressade ute låg pressade i solariet och sen så köpte han någon sån här brunkräm. Någon riktig sån. Som man smetar in i hela fejan. Så han var ju sjukt brun. Det var bara att de skulle ju dansa på den här balen. Det var ju svinvarmt på sommaren då. Så han började ju svettas, Så det började ju rinna och skjuttan som han hade lånat. Den var, ju, den var ju helt brun i kragen. Alltså inte så här lite svettbrun som det kanske... Kanske ibland. Ja, utan här var ju liksom som han hade målat med vattenfärg. I, i översta delen av skjuttan. Ja. Spännande. Varför? Vi har också ganska många kaffedrickare. Fick vi veta på den här ledarpresentationen. Jag tror det var Lotta som var mycket kaffeboende till exempel. Ja. Och Petra är ju ganska mycket kaffeboende. Nättan. och Nettan och jag, jag tycker om kaffe. Ja. Tobbe vet jag dricker kaffe för han hällde ju ut en hel hink kaffe på golvet innan då. <laughs> ja. ja, det är spännande det där. Jag vet ännu hur många av er där ute kära lyssnare som är vuxna och dricker kaffe. Men jag tycker inte om det. Nej. Och inte du heller så mycket? Ja, fast jo, jag dricker ändå ganska mycket kaffe. Ja, jag är lite besviken på det där faktiskt. För mm. du och jag har ändå alltid inte druckit det. Ja. Men du har ändå gått ifrån det lite. Ja, men det är nog gott med en kopp kaffe. Man blir ganska pigg också. Ja, kanske. Mm. Kan man så testa någon dag. Ja. ja, ja, så kan det vara. Ja. Men du, Elias, nu när vi sitter här och tittar ut mm. så sitter vi i ett upplyst rum och utanför är det natt. Och det yes. är det typ en miljon kanske utan att överdriva. Små knått, myggflugor och insekter på fönstret. Det är ganska många faktiskt. Ja, och om man går in i lokument typ nummer tre. Där dörrarna stod öppna ikväll. Ja. Och lamporna tända. Aj. Då var det ju... Hur mycket som helst. Ja, inte så bra. Jag är lite kuriosa då om detta är att det inte är varken knott eller eh, myggor eller så här. Utan det är typ som bladlöst tror jag. Mm. Det. Så att det är liksom ingen fara kan ni ju tänka på, eh, kära lyssnare, eh, att andas in. Eller att svälja eller så här. Nej, jag bara skojar. Men det är ingen fara liksom med eh, de bitsen till eller så här. Men det är lite äckligt när de, för de är ganska mm. stora svärmar. Så det gäller att stänga munnen och andas ut med näsan när man går igenom en sån svärm, så alltså vill man kväll, inte äta Men du, Jag var ju, by the way då, vi talar djur med om en sjuk otäck grej precis innan ikväll. Ja, hör du om detta. Ja, alltså Jag hade ju varit här uppe i matsalen och spelat eh, upp till bevis där jag och Alicia, mer eller mindre fast mer, hade krossat Tobbe, Sara Matilda och Olivia på det. Ja, vi var ju så sjukt Men det var inte det som var otäcka utan det otäcka var att jag kom därifrån glad i hågen efter att ha vunnit och skulle ner och titta på den nya stugan som är nybyggd nere vid havet. Mm. Springer ner där och från att du var i det här ljusa rummet i matsalen till att springa ner in mot havet där det inte är en lampa så har man ju noll mörkeseende. Så jag kommer ner dit och så hör jag hur det bara plasslar till i buskar, inte så långt ifrån mig. Och att jag hör någon liten sån här bjällra eller sån här liten, det plingar lite. Och det är något som springer mot mig. Och jag fattar ju direkt att det är en hund. Alternativt en varg. Eller en björn. Eller ett lost monster. Som har koppel på sig. Men... Ja. Fast grejen var ju då att jag hör ju hur det kommer närmare. Men jag hör inte riktigt från vilket håll. Så här liksom. Och det är ju sjukt otäckt. Dels för att jag inte tycker så jättemycket om hundar. Och dels för att jag gärna ser dem när de kommer. Och nej äh, men du vet. Det är ju ja, helt jag kolsvart. Vet, jag har ju så att jag förstår precis. Ja. Och jag bara hör hur det kommer i världens fart mot mig från något håll. Och rätt som det är så bara ser jag två jättegula ögon. En och en halv meter ifrån mig. Som bara hoppar upp. Men precis då. Och jag skriker ju på ett ganska manligt sätt såklart. <här> typ. ah! Ungefär så. Fast, <här> uh, nej alltså. ja, men jag, ja, jag blir ju skiträdd. Så hunden hoppar ju bak. Eller liksom dödar ju inte mig direkt. Ja, utan, nej utan hoppar bara upp lite. Och sen då precis när det är någon tysk som visslar på hunden. Då är det ju en, en, några campinggäster som har tagit med sig hunden. Och tänkte att vi skiter i och koppla den. Så mm. den kan springa och skämma livet i folk. Ja. ja och Tänk det, på det lyckades det. Med. Ja, det gjorde han ju. Det man kan säga att den hunden kan vara en lycklig hund idag. För det dels lyckades han skämmer dig. Och det så lyckades han med att få en två minuters novell. Inberättad här på vårt podcast. Ja, ja det, det, är ju, det är ju inte varje hund som får det. Nej, det är det verkligen inte. Som alltså, rest han... in peace. När vi får tag på den nästa gång kan ja, man säga. Verkligen. Mm. Men du, nu har vi faktiskt spelat in i... Över 16 minuter. Mm. Men jag tänkte så här nu. När vi ändå har Niklas här bredvid oss. Kan vi liksom inte bara få reda Niklas på vad du, vad du gör här nu ikväll. För klockan är ju ändå så här typ 10 över 1. Och lite så här halvsent. Och lite så här så. Vad sitter du och i med nu? Ja precis. Nej, klockan har blivit lite för mycket känns det som. Men mm. eh, jag sitter och förbereder lite bibelstudie. Mm. Som vi ska ha imorgon på förmiddagen. Mm. Så klockan 10. Så är det dags. Mm. Mm. Så att då, jag har inte så mycket tid i morgonen. Så jag måste finjustera det nu då. Ja. Och du har inte haft så mycket tid innan läget heller då? Nu då ja, eller? ja, det har väl hänt. Ja. ja, men så kan det vara. Vi ja. är ju inte jätteplanerade hela alltid. Ja. Men Niklas, vad tycker du har varit det liksom bästa som har hänt idag? Ja, det bästa var nog faktiskt när alla deltagarna kom. Och det blev det så riktigt gött bara bemötande när alla verkligen bara var här på plats. Mm. Det kändes som att nu är vi på gång. Liksom. Nu kör vi. Mm. Så det var fint. Det kan vi hålla med om. Att det, det var ju verkligen gött. Ja, det var härligt. Bara se hur gården fylldes upp av massa människor och massa långbordar och massa skratt, stoj och skrik. Skrik. Ja, ja. ja men verkligen. verkligen. Men på tal om att Niklas inte var helt klar med sitt bibelstudie. Det var ju väldigt kul på Facebook innan lägret <här> när tre ledare, vi nämner inga namn men Jaggar skulle eller han skickat med ett, ett, ett, ett Facebook inlägg till Simon Ekros Eka. <här> Och skriver, "Kära Simon, du jag har sjukt mycket att göra nu, så den här leken vi ska leka får du ta hand om tillsammans med Mia. Lycka till, jag kan hjälpa till på plats, men du och Mia får sköta det. Jag på sedan, Mia då skriver att nej, jag skulle inte ha hand om den här leken, jag skulle bara fixa så att ni, ni fick tag i vad det var för lek. Så jag är inte med på det, skickade Mia och sen... Ja, och sen så svarar ju Simon då Tjena grabbar och gummor typ, eller hej på er och eh, jag är ute och klättrar på Mount Everest Fast Kebnekaise ja, ja, saksamma Jag är klättrar på Kebnekaise ah. just nu och när jag kommer hem så ska jag inte komma hem utan jag ska åka vidare och klättra på ett nytt berg Ja, typ så Ja Så jag har inte heller så mycket tid men jag kan vara med när vi, när vi väl är där på plats <laughs> Ja, så det ska bli Ja, och var på då jagga då mm. återigen är så fin. Och prata med Therese som är mycket snäll människa som jag inte kan säga nej. Och har varit ledig väldigt mycket i sommar Ja, förvisso. Så att hon har ju fått ta den här leken som ni ska leka om där 14 timmar. Mm. Nej, Jo, ungefär 14 timmar, 14 ja. timmar ja. Så det är tur att tres fanns där och styrde upp detta Ja Och det är ju väldigt kul att de såhär diskret på Facebook Rängens ser skriver <laughs> på varandras eh, walls Walls, ja. som man säger på Facebook-språk mm. mm. Men lycka till med den leken ni. Ja men hörrni, jag hoppas att det blir väldigt roligt för er. Vi ska heja på er allt vad vi kan Ja, det ska vi göra. hej och hå. Men där är nog dags för oss att sätta punkt för den här podcasten Ja, jag tror det imorgon kommer det bli som sagt var en lek då och jag hoppas att det kommer att bli grymt kul. Och fint väder och Bara bra. Ja, verkligen. Och glöm nu inte bort att krama Elias och säga Åh, du är ju lika mjuk som Nalle Poo. Så får ni glass med två kulor och topping. Ja, om man är först. Inte alla. <laughs> Nej, okej, det är värt att lägga till det. Ja. men ja. då från oss alla till er alla. hej! hej, hej!